کننا دپارا عند رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم دا تسعطنوی دا تسعطن لکا تسعطن لکا تسعطن لکا ولی کننا عند تسعطن شامن رہوائی ها کننا ورد اگا اسم دیوالا وعند رسول اللہ خبر شو تسعتن منگوو پدا چاہتا ہے او کار تمیزی کلائی دا پارا یعنی نہو او کانا چاہ دنو اعنی تسعتن آنی سمانیہ آنی سبعات پدا سی حال کی اصطاق ساتی بدل کہا اوس حدیث واری دوستانو عبد الرحمن عبد الرحمن ابو عبد الرحمن عوف ابن مالک الاشعی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی چه مند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو نحو اتو یاو فقال نبی رسول اللہ الاتو بایعون رسول د الله بیعتنکو اید اللہ تعالیٰ دا پیغنبر سرو وقننا حدیثی عہدین بیبیعتن منگوو نې دې زمانی والا ته بیا یاد کیږي دروستان سره دې دې دې یاد کړو لغوه شروغ دې کو سره دې یاد کړو فقلنا قد با یانا یا رسول الله نبی رسول الله تمه نه وي نو کو تاسو سره دې یاد کړې دې الله تعالی پیغمبره ثم قال الا توي رسول الله دې خبر وکړل فبصتنا ايدينا وقلنا قد بايانا يا رسول الله نو موږ زموږ سره بیاټ ته اولاصر موږ ذکرو بیاټ نه انکار وکوي قد بايانا يا رسول الله خداره توه فعل ما نو بايو سره په بیاټ وګړه اس موږ غیر دار خو نه نبي الله انت تعوذ الله ولا تشرفوا بشيء يودا خبر په سره بیاټ وکي لا الله عبادة فكرة لا الله صلى الله عليه وسلم لا شريك ورحمة وصلوات الخمس ده فنزو منزنو چده فاقولو باني راس رابعات روكي او درهم وتطيعو ده امير خبره وماني ده مشر خبره وماني ننتصوري چه من ده جماعت ده امير خبره سوره ماني ده خبل امير ده اسات زو سوره خبره ماني وتبيع وبديل ترجيعات واسر كلمه خفيه او يو پټ خبره چې دن اغم روغونه وکړه لا ولا تصلوا الناس شيئا ولا تصلوا الناس اې دې سوال وکه غنبه بستر رب دالو شکانه زمي سوال بن غير ته دا ووینه بالا قد ريتو بعض اولئک النفر ودا کسانو کې بازمالي دیلی یسقط الصوت احدهم اما يسال احدن يناوله یا چابک پته ورده ده چلبی جن چابک چابک جن اساس پجی بو اساس پجی بو کولا اس اسوخلا دیبی کش کش اکلته ده با ورده ده سوال به نکوهي او تنه يناويرو اي ياو شي داوله ورته په falo buziksho راو ياوینه به زم زمون بیاج کړو چې بمچاره شي دا یو سوال کې اچو چې خپل چابک د توجده معنا را شي الله تعالی علی شاید ملیشت بومی آجی زمان چه ختم و ملی انامات راکول نا آغا نازی نستیج دا آغا محسینو نوو ینیلیشت پزایبان اوس چې دن آغا امام پا آغازای کی سکادون ایات پو واللوالم کالون والا والا و تعداد خوزمایر دیوی دور کالا شوی دی او مادنی الویسی و رحم و اللہ ندی او ریجی دی کمالا داختانی سیدی راگ من پاک پلا ماسطن بچکر او راترو اسم زمان نو ته دعا کوي د ریشبه ترایکو موږ مخفری ترایکو له یو زل یو زل کو دو زل موږ غو پشم ترایو ډورو خوانم بتاو 50 په او د دې ورځو د رې ورځو او غافل یو نو ټوکی بيداس یادکور دا کرامت ته وردا شي ټوکی بيداکول چې سوای مصا و ارثو برابر ریشبه ویره مولا يزه ذاتي حافظوم وو کال په مرګه هغه حافظ کړي شه اسماعیل شهید رحمه الله اته کالو کې کړي یې لیس ذاتو کالو په مرګه یې لیسل دوه کالو چې زوم ملي مکمل قران یې کالو ورته یو ماشوم یې امار الله حسن جوړو اي ما په سبع قران ګرځې دې چې نومو مشن وختي ماړو ده قران نه ماي خپلې رمې سماله نو یو ډاکټر هغه دوي شاسې له ورکوړوانو شاسې یو مو موږ سره ناستو ما سلطان را ییته د دوی اټینټیوچې بای اوته کېږي چې مې پانی نه لا سکتام کسی کو وتا پي نه خلاصو را له او چا توانند ديมารا وره یا هغه ارنا سلطان راتو او هغه دوايي چې نشته لور پورا. انا سې صبح به څنګه وني نو تې ما تاسو کول غسه کې خندګري، آتي ګرځو چې څه وکړو د دې چې هغه بازدان نه جايږي، دا څه کولای شي. دغه وایم. به مو تې ما ممبره د دې خدمت به سره، یلی وایي ګره، هغې کوو لا لا. نه. لا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْءًا جی طرح کتی ہے وَایَ بَئِی من کمزوری بیوائی وَایَا مَا رَزْجَمْ لَا وَعَلَى وَرَزْجِمْ لَا وَعَلْهُمَا عَلَى النَّبِي صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَالْ لَا تَدَالُ مَسْأَلَ بِأَحَدِكُمْ اَمَيْشَي سَوَالْكَوَلْقِوْتَن سَاسُب څوک نه د غوخیا په شرو کې روکه بيو دیو جن تاسو ته غوا مګان بس نور را اوړی د ستاسو کار کې دی تاسو وګورئ د کی ضرورت نه علاوه چې څنګه را مړا بل ځان بار بوچ کوی ما بل ځان له کوشي ټول الله چلی کار چلی وای اوه و قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اووي دا اوه على دا اشاره کی تيقن ته جماعت دا خبره یقینی اهد دا و ذکر الصدقه والطافان المساله نبی رسول الله صدقه ذکر وک او د ځان بچ کول او د سوال نه د دې ذکر وک دای وی چې ال ید الاولیا خیر من الید السفلا وال دل اوا یل منفیقا اوصف لا یاسته اعلان دغه ملا بر چې مار چې را د بر لامون د ته لا کوولې که خې لا دکت را نه وورېکه الدل اولییا یل منفیقا دغه هررج کوونې لاس دی او صف لاچ دی نو داغ سر ا لا دی فال کوون ک چېدونغ لاس دی پړی باڅوک چې سوال کې طب د پارا د دي چې د د مال ډېر شي فین نه مایس اولوجمران د د سکوته چې دی نو هغه غواړي فلیقلله او ل تاکثر په دهله کموا کوي او که نه ډېروا کوي پهقلله او ل تاکثر ددي یو معه داام دا د آالې سوال کې او که نه دنااسسی سوال کوي س ووي الاعلى شي سوال کوي او كلا ادنى شي سوال کوي او چې ځان سره شيونه چې د ناغه ډېرې چبل ما زمار سړي نو د اسقرت چې دی نا و سکرټه واډي قاضي عياض رحم الله هغه معنا کوي انه يعاقب بالنار ويحتمل ان يكون على ظاهر فان الذي ياخذ يصير جمرا يوقى به كما سبت فيمان الزكاه هلك الزكاه چې سره نه ورکی نو فتوقا به حاج باهو مجنوبو مزو اعظم غرس نن سې کوم دام ځل چې بناه قرانا دلکه نن له قرطا وای دا راته جوای هو ان المساله د جن دوبن رضی الله علیه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان المساله سوال قول قد يقد به الرجل وجه da denno mugo ten nuukawa yu chi tasol sowa basi gi o da mi raiyo dago salman dahaus bi soy nukara ta chungai chungai chung pi dai dalam tawi da tay yaw nuuka mudi ten nuuka wa kaddon da nuuka da ye koddu bihar ralo wajaw elella anynyas ala او که د بچان خپل حق واري الا ان يسال الرجل سلطانا او في امر لا بد منه يا پدشي سسکي سوال کوي مطالبه کوي جدايه نخلاصي نه نه سريلګه لکه تاسو فلوس وکړې اوس مدرسه بغیر سوال نه چلي کی چاندونه ما فاهمه کې نه شو کې د دې مستحق دي یاد بچان خپل حق واري تا ای سہی و سارا د قوم یا سړی غواړي د سلطان د پاره ای سأل رجل السلطان من ال سلطانه یا سړی راځي او د باچا د پاره چې د اغا siz uli ka zakat uli khums uli دا چې د نا راجه مکی غتی وباسی کم چې لای کانا کا عامل چې و د و عامل دې هم بل نسوال کې چې لګړی شذرا کډ بیت الله یا خمس کې د ارځ د چاچی صحیح اده وي چېرنه ما دې خمس کې سره د مال غرا کبا چانم صحیح ده رواه هو یوهان اې دې مې څو اندي الله وانو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاصحابو قد ظهرها ومن انزلها باللام او چاته الله تعالی او دغه فیوشک الله لو برس آجلین عاجلن او عاجلن غریباته الله تعالی به لور کی رزق عاجل یا عاجل سم د به لور کی یا بدا چی د دی پزه ور رستم د دې څه چې د ناور کی فین ما لو سری فین ما لو سری زړه دې کار این ما لو سری فین ما لو سری ایدا ستد فعصر بين يسرين اضافه करतो ففرحوا بيشني راوي چې د لمغې مې د بيشي دا نکره چې نکره راشین سریعين غير اولي او معرفت معرفت راجو سریعين اولي انما علوصر معلوفه د عصر معرفت د عصر بيوي يسر اليسر و يسر بدوي اذا سدد بك القلب الوافقت علم الم نشرح چې متبدیر شینې شراح ته سوچ کا فعسر بين يسرين اذا فرته ففرحوا فعسر بيو خو يسر بځوي چې په دې سوچو کو چې تکلیف یو دي اسات دي یو دي نو خوشاله بشي وصله کې ده وردا الچ قرينه په خلاف کې ورنو هو الذي في السماء اله و في الارض سواله ولې یلتبره دل دبلي ته کډره موجوده چې إلهکم إله واحد یود الله واه الله تعالی جل وعلا او قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكر لي چا چا دي مواريو کړه چې دې به خلکو نه نه غواړي خل شو سووک دی چې ماته دا مواريو کې چې نهشیه وواړي او د مواري دي ج تو کوم سووک د سوک من استفامي دی سووک چې دا ته وي مواري ده کې چې او وام او زه جنت مواري کوم فقول تهنا صبان و ما ته ما فکانه لالو لا أحد ش ده د چا ش وختته سبحان صوبان رضي الله صبان رادي الله اوطه ثوبان ثوبان ختم ندير ابو ثوبان بشیخا یاد ساتو ځنه هاه وایا محمد نبی کو د مولا فارید رزل الله عليه کی بده راغره مخلاش ان شاء الله کنه سره چللې ده دا ځل بیا ساتي کنه خو نوم لري الله دیو نسینم بسطا ترمذی کې یو زرا له بسطا چخان دیو بلله مجد الدین نمکی خوضر مجد الدین عظام مجد الدین یوزی عطاو المنعین شستانو میں خیال ہے عطاو المنعین عطا باعتا او قدد الدین عامر عطاو المنعین طیب او قدد زمانت, نو کا زمانت بچا دي مواري غفتی و فرعتي رسول الله اسالو فيها نبي اسلام ثقر عالم ماتنا سوال کو چې دا ما زمانه دی مال سراقا قال اقيم اذا تطاطش حتى تاتينا صدقه دي صدقه راغايشي نه فنمرلا گبيه نو بتاله پوي باندې حكمو کو سمال شي نو ثم قال يا قبيص داره توي قبيصا ان المساله لا تحل الا لاحد ثلاثه سوال کو نلي جايز مگر دیو د دريو تنه د پار رجلن تحمل حماره هغه سره چې دی ضماناتو کی ضمانت چا سو قرذای نه ویلي 프리دينه علاوه دې پرې نه ځلې درټم دې د سوال جايز دي ازمارات برو کوله فحلت لو المساله حتى يصيبها دنا جايز دي سوال تر دې پورې چې اغي تورسي ثم يمسك بهاو بنديږي وره رجلن اصابته جائحه الاطاحت مالو هغه سره چې دا تر څه دې آفت بر نه بي بس اورو لګي دو کور باندې ارسي ولا ختمه ارسو نو اجتاحت له اجتاحت ماله اجتاحت ماله چې تبعي کاغه سر دوو دا وایو لګي دو او اجتاحت ماله اجتاحت ماله فحلت له المساله حته يصيب قوام حته يصيب قواما تدبير چې ورسي قوام عيش برابر واري د جنته او قال السدادا من عيش يومنا وااول اسابت فاق بل اغه سړی د چغ سره چېفاتا حته ی قوات سلااستو من دویل دو حجا چې درې ته د عقلموندونونه اوي د کوم دله چې لاق صابت پانن فاقافللارې ته لګهرسسېیدلی ده د دله فحلت له ممس الله ح یب قووامن من عش دله جز دی سوال تردي پورې چې د اوورې ا هغهه بربرابروادي د جنونته او قاله صدادم من عش په مااسې واوه نه من الم الله دین ایلاوه چه کم سولنه دی یا طبیزتون سوحتن دا حرام دی یا اکلو صاحبها یا اکلوها صاحبها سوحتن یا دی دا غطاہید دی, دی سوال چې دن دا حرام کری غلی یا دی نو محتمیم نمدرسی دی مواریه بسی دا گر تا سلاسه واری گر تحملت تحمل حمالتن تحمل سو حمالتن دسی نور دیر سورتونه دی, دی, دی, دی, دی, دی دا اسکه دی زاتی سوال ځاللا زاتی سوال ناروا دغه څو ضرورتونه کې او نور چې دغه هغه ته د بل ځموري خپل بیا ځان لغفلغه هغه طریقه باندې چړیږي بیت المال راشي نار سرو برابرۍ کله په خدایو په دغه ضرورتونه خاګانه او څنګه آرات خاګانه الله دې اسلامی قوم کې دغه راوړي بړی بهای هو الحماله اي يق عقطان ونحو بين فريقين فيصلح انسان بينهم شد خلكم يسكي جګړايشي انسان صلح كي عالم مال يتحمله ويلتزمه على نفسي والجائحه الافه تصيب مال النصار والقوام بكسر القاف وفتحها به امر الانسان من ما يسد حاجه اسنګدي د طنګ دس حاجت بند حاجت بند معوذ باللفظ معوذ وي يكفي كفيك والفقه الفقر والحجا <الفقر> العقل و يوصل يشتم كذا حديث ترشه لري هم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول لن ترد ترده اللقمة واللقمة يرده اللقمة واللقمة الثانية والثمرة والثمرة الثانية ولكن المسكين ولا يسلو پیس هو الكسبركاء ظاهري حالت انه مالمي غي فايت صدق علي ولا يقوم فيسال الناس ادريكم نج خلق رسالو جي واه واه باب باب جواز اخذ من غير مسكنه باب البيان جوازواري دا اغسلو بغیر دو صان ولا تطلع علي او بغیر دو اولواليك دون اي تطلودي ته نه کی مال علي اديت صلوا ایا الله عنهم رسول الله و رسول الله وسلم يعطين الاطام لا بقول بقول را قول فاقول اعطي من وافقر اليه مني الله مال بجرا قول ماطي احد على اركي نما رزقها دي قالله خو هو نو وخت تووا هم که نه حاجتې خوخوا نوبی د ته که نه وله وله دا جا کمې هذا مالی ش کله چېر ته مالله ش در کوور کې را شيخواان ته غیرو او تو ته چې د ځان نه کوي والله قبر مشر په الله سوته کورې ته و او بغیر د سوال نه پهخواز هو وایخله په تمول هو ځان ل کله خوخه ویخره وای چې تصدق به کله خوخه جین بیا خيرات کوي ګرګړه او ما لا نفلاتو به ونفسکا چې نن درګور کیږي نو فرزان په ځکوا ما حال سالم بکانو عبد الله لا يسلو احدا شي عبد الله به چې شي نو غوته ولا يرد شي اوطيهو او څه به رات کوم نتي ورګور کیږي ولانو تاسو درګور نو خو مستي به یې ګرګړه دا یا تاسو خدا تا پتنو در چې نو وایو باب دی په بیان د تیزواي سره په عقلل بانی من عمل دي د خپل لاس د عمل نه د ګټې نه اف پهوي ان سوال او ځان ساتلل په د عمل بانې د سوال نه چې خپل سناسو سره کوي وته لپار او د پاه د ځان ساتررو دته وته یل دا داې بر تفتې عمل د یت چې دی کول او د سوال نه اوته اورو اوواته چې اوکم کار بل به وررکلاکمسم و پې به اوګټم بلله به وررکلاکم ځان باړوان دی کی اوته یا کهدسې شي چې با دی په بیا د تظواري سره عقلبانندې د عمل د خ فیت او ته تعصب عمل دی سره د سوال نه او د تعرض د ځان له اندې کول نه د اعتدال غیر نه چې بلته د ازان ني زیرې ځکې شمال سره کی چ خپل عمل دي نه چې پروا به دي نه زه خپل کار شیروره خپل کار چې دا جاری شه ته نو او من فضل الله حلال مال ده کار صلی الله علیه و رسول الله کیږي پاجي په مطالعه کې نه لګوایا چو واخلی او ترستاسو احبل او خپل پړی سو میاتل بیا غرتراشی را تی بیا تی به حزمه من حطب راوړی ګېړې د لرګو په علاځاری پر شابلی فی بیا دا خرڅ کړي فی وقف الله بیا وجهو الله په ددم مخبن کې د سوال له خیر لو من ایس عل الناس اطعه او منعو داوړه د دینه غورې چې د خلکو نسوال کوي کوي ولا ورک لګې کوي ولا ورک نه کوي نور اسنینو گےډې راळा گےډې پړیوالا اولوروالو گےډې راळा باري بازار کې دیګه څه بد کار کو نه خپڅوای کای ور محمد ابي هوري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ايحط لا ايحط ماخذي په پرشابانه خير لو من ايس على لو لو ورږي چې له سړګ دي او تنده پيوتي او يمنعه او او لو ورطلوږي کنا منتي کوي هواه هله مله راځي وين مرن الله داود عليه السلام ايس سلام داود عليه السلام لا ياقول الا من عمديدي انما يقول مگر عمل د خپل نوايا سبحان الله ان رسول الله لګي مرغي کار چي کوي د سرکړی سرکړموندې داو ته اجازه ورکړه وای هغه راندا کار راندا پنځه راندا هلېږي سپاګې را سپاګې هي دروزګر دا تاویر ما خو نه جوړ وحلین مداری تو من من تو عام من من عملی دی عظیم سره معاذی سره ساری بار الله هو علی محمد صلی الله علیه وسلم قال ما اكل احد طعاما من ان ياكل من نخري وطعام قد توشرم خير من ان ياكل من عمل يدي وراد دین چه دخ پلاس نخری و ان نبی الله داوود قال انا بنا عمل يدي دخ پلاس د زندغراون نو خراق اوه باب ده بیان د کرم کې سخا کې او د جود والانفاق <تصفيق> في وجوه الخير ثقة بالله د خیر په زینو کې خیر په کارونو کې لگاوه کول د وجه د اعتماد نه په الله تعالی چې الله برګي وایي ها وما انفقتم من شيء فهو يخلفه تاسو چې څخر چوي نو الله به دایي عوض در کوي یا الله تعالی پاتې کوي د غسیل در ستاسو په کور کې شاپور شه بوي الله س... برابر برابر برابر کور کې غوړی چې غوړی ډیر شي غوړی ورکا کور کې غوړی چې اور ډیر شي اور ورکا کور کې واړي چې اسباب ډیر شي اسباب ورکا بس دا چې څه شي غوړی له پوه یوخليبو ولله دا غره هغه ګرځه کر پاتی کوي هغه دا کر پاتی کوي هغه دا ګرځي وایو مخارج کوي څه شي الا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ بقوموم خیرین پهلان پهزي کوم تاسو چې سوم خچ کوي د له که تختلو ځانون د پاارخت کوئ ی او ما تون جو کوونه او مخچ کوي اللا دغه اوجه الله بګ د پارله تهور بر داله او ما تون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی فرمائی لا حسد الا پیس نتہین دو خسلتون کی حسد پکار دے دو خسلتون کی حسد پکار دے حسد نمورات پسخیدل لیکن غیبتا غیبتا پسخیدل یا حسد روا نلے کر رواوے نپدی دو کی با رواوے رجلن آتاه اللہ مالا فصلتو علا حلکتی پل حق یو اغا سریتا پس خیدل چل مال ورکڑی او بیائی ذلت توفیق ورکڑی فصلتو علا حلکتی دی مقرد کری وران خلولی فلک اولو دی بانی دا حق پزائی کی ورجلن آتا اللہ حکمتا بل اغا سریتا چل اللہ علم دا قرآن ورکڑی او یقضی بیاد پاہی پیس علی کروی وعلی مواق او خلقو دا چھتن اغا نسوچ کوا که نه فکر کوا که نه تو قرآن خودل ده اوچه تیز ده اوچه استازان اوچه سورکار کار ده داگه نه زیات و که اوچه دو درسه که تا پینزه کوا هغه پینزه که تا شفاک کوا که نه گر ذرا گر جا که نه سام گر جا کوا نه من پو دنیا کے جنه نه پسخی دلی الله ینبغی اللہ یغبط احدن الا علا احدا حاته من خصلت پکار چې په یو د دې دوه کسو تو باندې چې دغه غیب څو پسې دلته راغو شیله او حسبنا روا د رواي په دې برواوي نو مطلبونه دیوایه کم یو په تاسو کې مال د وارث او تخخت د خپل مال نه قال رسول الله ما منا حدون دمګه ایسو کنده ینيشته الا او مال او حب الهه مګه د تخفل مال د بل د مال نه خو په د وارث نبی استاب تاسو په یې کې نه دا چې کوم پاتې زاخور وارثانو <متحدث> ته دې سره دې ځان له دې اخرت ته وليږ غستا دی مترای سره دې نه کوي فرشتي دا کوم درپاتې شي چا ته باندې کیږي دا خدای وارثانو دې ترای سره دې چې تاسو هغه دې اخرت ته ځان له وليږ صدقه دې او کړو خیرات دې او کړو دې سره دې نه کوي څنډو روپو ته وې صدقه کین نه راځي او په دې دا خو بیا شنی غټي بس یو واحد تته به ضرورت نی دی débatه الا ماشاءالله الله وریه دا به استنابه گشتری زمون الحمدلله دی په بدی واه ها و ها دا دی حات ی رزق الله علیه و انا فان ما لو ما مال ده داغه د دماغ کې ورې گو مال وارثی ما اخر مال دو وارث یا ته جکې ورو تفریق وله واراد يجيب نفاطين عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استغفروا وصدقتم الرسول لا نبي الرسول نفسه شيء نه اختلشوا الا ني دركوم ني دركوم ني بس ورقول بيقول لك ورقول له لهله الله عليه وسسلام معمي یو او دوس د غباتو ته ال ملکان نجراني ما یو اف همما الله هم اقې منکان خلفه قول افره اوله هم اقې یو لی یو کم در حدیث قبسی دے خرچ کوا اے دا آدم زیہ یونفق اللہ اکپا تابہ خرچ کوا لے کی گئے و آیا ہم اور دا بری بی افلا رغو شیلہ کہے دا بری دا سے برابر جا شوید یقین بخودہ ہو کا ناکہ حدیث تجریبی مکہو دا دا سیدہ مطلعہ شماخی تیرہ صدقو کی باز چگوری رسطہ در آدھا لی دا لی دا لی دا لی دا لی دا لی دا لی دا لی دا لی دا لی دا لی دا رواده الله ابن عمر بن عاص رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم چره ایران شيګه ناس دي توجوک حکیم پیغمبر دي حکیم پیغمبر سوال نارواد نارواد نارواد زلبری تورګيد بيوي ته ته خرڅو چې ما سوال ناروا غوستا ديږي وټي دي ورکړي دي زاله ديبل ته خرڅ کوي ون پقالې فتابه چې هغه سوال اصل جوړاي چې هغه مجبور شي عادت عراق نه نه خطر چې مخکي ماشين ورکول کاه هغه دا هديواله راشيواله راشيواله پر مې سکی یو بل لاس شی زوړ کوي انفق عليك تاسو سوچه ته شته غلا خبره به څنګه وګړلا په خبره یو تر تاسو سوال ناروا دی او ناجایز دی او دا هغه هغه ته صبر کاوه دې بل ته نو ته بيخي چې دونه شون دی وکړ دې او غوټي دیور کړې نو خصو کو ورکوا کنه وای هو یو ابن عباس اللہ عنہما ان رجل سال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسري رسول الله صلى الله عليه وسلم تپوسو کو ايو الاسلام خيرن سلمان خليشي د چا اسلام ورغي قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرفه ماتاستيونو طمخ بيلو رپيرو اتاك ميكرو زندگي نبي سلامي حجر ور عمل دي زندگي ايمان دي ور عمل دي زندگي مزد خرشه دنو ول دې خشه هغه مور په خدمت درخشه ته به اشکار بلکل حلی وګا سوچته د ګړی یا نقطه دی یادې ما تاسو ویری چې اصل کې نبی اسلام چه دې نو هغه جواب کریمه تور بشوي دي چې چا کې بسکه مې نو هغه ته به راي ده او ما دېږي چې دا جد اتعام صلى الله عليه وسلم له تاګه چا کو چې پیږنده دی يرې دی وه دا به ای دا ډډ ډه خرا پر کونډر چې سړې پارچا کې پیږنی کوي پیږنده اغه ټېبل ټېبل ټېبل ټېبل ټېبل ټېبل ټېبل ټېبل ټېبل ټېبل ټېبل فرست شناسي او موق شناسي د زبردست کار له موږ ته خبر راځي مشر داوم کړي داوم کړي داوم کړي داوم کار دی مګ ته راځي وهغه نه؟ دا حدیث پسوه او یګد یشری مرانیشا وا وا وا አልپاز واه بارکده پرلپاز واه دې دې برکت نه مې مېحه تل عام څنګه مې کړي وا سوالي لنګا مولای یو ملي چې دې ملګره ټلیفون او کو دې دې څه معنا ده مې سوالي لنګا ویزه چلا ورکې وا چلا پپایو چې پېڅه نه لښا به بیر الله وري دام خیرات دې وې دې په مته دې دا مطلب دې سوالي پښتو کې دې معنا مطلب فالورايا الحديث التاشري رواه ابي عمره تصديق دي ابن آدم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن ادم انك يرد ابن تریمو وردا انک انت تبذل الفضل خير لك وان تمسكوا شر لك ولا تلموا على كفاف وابدا بمن تعول وليذ اليا خير من اليد السفلى حديث په یوصل اتنیږي ترشه دی وای طریقہ معلومه سلام طریقہ معلومه دی دا طرز حدیث په څه کې تیر شه دی یوصل اتنیږي 198 کې د لګور جنوبیا دړای یوصل اتنیږي ترشه دی وای سبحان الله الذي علم ما قال بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم اهلا بيدادی دیبسته بس وروړي بس دا دې چې ما دې د بابر کا بس ده او بش ان شاء الله روان ده ها او بش هیڅ ختم نشي